Így működik a magnetronos repülés. 1. A Föld mágneses mezeje A Föld forgása és folyékony magjának mozgása közötti kölcsönhatás mágneses mezőt von a bolygón köré. Mondhatni, az egész bolygó egy hatalmas mágnesként működik. A mező a pólusok körül a legerősebb, ahol a mágneses elhajlás vertikális, a leggyengébb pedig az egyenlítő mentén, ahol horizontális. A felhajtó erő egyre gyengébb a déli sark közelében, a főszállító útvonalak pedig mind éjszakon, nem pedig délen találhatók a mágneses mező előbbiekben említett tulajdonságai miatt. A mágneses mező erejét Gauss mértékegységben határozták meg. 2. A magnetron hatás a magnetron hatást 1943-ban fedezte fel szinte véletlenül Mihail Vorobjev. Vorobjev orosz mérnök volt a II. világháború alatt, és egy újfajta irányítórendszer megalkotásán dolgozott nagy hatótávolságú rakéták számára. Miközben különféle gyroszkópokkal kísérletezett, felfedezte, hogy ha egy gyorsan forgó neudínium rudat zárunk egy korongalakú alakú vas hüvelybe, akkor az így kapott szerkezet taszítja a föld mágneses mezejét. Vorobjev hamar rájött, mit is talált, és finomította tervein. Hamarosan már jelentős emelkedésre volt képes az építménye, így született meg az első magnetronkorong. 3. Biztonság. Napjainkban szinte az összes mozdonyhajó, autókorrigáló szinterkorongokat használ, amelyek a mágneses mező helyi jellemzőihez igazítják az emelkedés mértékét és szögét. A Lieber alta járműveinek vannak jelenleg a leghatékonyabb és leginkább környezetbarát, vízelmotoráltal működtetett korongjai a piacon. Egy valószerűtlen motorhiba esetén a zuhanás gyakorlatilag lehetetlen. A 60-as évek óta a szinterkorongokban van egy úgynevezett lebegés megszakító, ami biztosítja, hogy a töltés a korongon belül marad, s ilyen formán az emelkedés is biztosított. Egy mozdonyhajó energia nélkül mindössze heti 3 centit süllyed. Egy 15 méteres zuhanás így 10 évig tartana. 4. Energia A magnetronkorongok hatásfoka rendkívüli. Az elmúlt 30 évben a Lieber alta összesen 300 milliárd tonnányi járut szállított, évente átlagosan 5 millió tonnát gauss teherhajónként. Folyamatosan új technológiákba fektetünk, és fényes jövő áll előttünk. 1988-ban a flottánk 20 új allisztair hajóval bővül, ami még magasabb szintű hatékonyságot biztosít vevőinknek a közepes méretű hajók esetén is. Ezzel egy időben piacra dobjuk saját logisztikai megoldásunkat, a transaltát. Figyeld az eget, hogy ne maradj le a jövő innovációiról. Liber Alta. Velünk szárnyra kelnek álmai. Látogasson el a 2201 es standunkhoz a Mágnes Állom 88 kiállításon, Alvsjöben, 1988. január 9 és 13 között.